Mirë më gjësë, mirë se vini në programin e datës 20 qërëshorë këtu në klubin e më gjësit Në valet e Radius Komtare e Klab FM dhe miçdashur në ekranin e Klan Plus gjithashtu Hello, mirë më gjësë Ja, o është mirë më gjësi që të gjithë Mirë më gjësë Unë jam blendit u bashkë me i erin Mirë më gjësë Kemi Altin Sulajnë Mirë më gjësë Olë të rejkën dhe Lorinë Terezi Mirë më gjësë Mirë më gjësë që të gjithë nga... Qendra eh, e Tiranës, bulevardit Dëshmorët e Kombit, mish dashur këtu në kryeqytet, ja ku jemi. Edhe sa. Si ashtu, si ashtu, mirë? Mirë, Mir, shumë. Okej. Okay. Rëmi ashtu. Ti Lori si ashtu? Mirë, ashtu. ashtu Okej. Okay. Shumë mirë. Ti jota në rregull? Ës shumë mirë, shumë mirë. Shumë ashtu? Shumë okay. Shum. ashtu. <laughs> Okej. Shumë ashtu. Kjo është rëndësishme që të kesh realitetin sepse pyet se ka dhe mjekë, ka më pak ashtu të mjekë. Ah, ka ka ashtu çik. Yese <laughs> <laughs> <laughs> di. Shumë mirë. Yeah. Ti? Nuk e ti jam në mes të verës tani, s'po marim vesh ja, ja, Duhet ishim të në puna me përshime, por... E <gjë> ka mundësi të mos diskutosh këtë në ti Për shfar? Që, që është këtë përshime është për... Oke, d'akord, hajtë e diskutojmë pra për... Te adrin komtarën që ofse po, do... Po, më mirë... Pse ke ka ish problem di të diskutosh për përshimet, ndërkoj që... Se me si po i pret për ndaj... Ja, erë dhe nolë ta... Erë... Ja në tekdera... Edhe 20 dit... Edhe 2 së 3 ditë, së shë një problemë mm. jo, Mund t'i numërash mbra, së 22... Kur t'arrit data i pushimet mm -hmm. e mund t'bëjt dhe pato, shu që mund t'rinë punë A dhe ka që nga bimi me i madhë që pëmë në një vitë Që? I morëm pushimet me 15 gusht Edhe ti ka që ka njërës që bëjnë... Mirë d'akord, po! një vit në veçantë. Varet nga durimi i njeriu, varet sa e shlodhur qjet vitit. Ofta është e paduruar në. Krahasuar me taj këtë taj vit kam përshtypjen që ishte një vit i lehtë. E kem përsyesh, <laughs> por uh, normal. Por ndau dukshu se se njerzit ikën të gjithë, domethënë, i përcolën të gjithë sa erdhën pastaj se i mbaruan, mm. e kupton? Mm -hmm. Të rifreskuar, nxir, kishin pushuar, kishin bë, kishin për, për gjitha, ne ishim ardhën të punuam. <laughs> Edhe Gjithaj korrik që ishte shumë i nzet, gushti, pjesa e parë <coughs> do bëjmë, do bëjmë edhe këtë herë. Jo, mirë, bëhet, <laughs> e vërsh, po mendoj që është më herë dhe është pak më mirë. Ndoshta optimale është 15 korrikut. Sepse ti mundesh pastaj nëse pushon deri po themin fillim të gushtit e kthesh ngush në, mm. në punë. Thjesht të shijon ato për... ngjyrën e plazhit më shumë gjatë gushtit. Jo, mund <laughs> ti përdorësh fundjavat për të vazhduar të <laughs> shkosh nga pak Opera. në plazh. Uhum. Mm -hmm. Kupton? Kur se kur rikë, ke bushimet për para që të kur rikët nuk të shkonë, se thua, amë se do ikim, se do ikim dhe shkojmë të plashë, dhe rrinë tira anë. E dhe kur shkonë pasaj ati, e këpëton, tështë që ditë anë baronë më shpejtë, se është gushtë, se është më qeshorë, kur merë ditë ashtë duke dhënë, e tjerë, e tjerë. Shtu që, bërë nejse. Tani janë është e bërë vonë, sepse mendojë unë kush i ka bërë planet i ka bë Shim pasdite për mbasdite, s'i shoq dëgjoj. Po po, e ka program. Merë. Eh. Nuk bëjmë dot patun. Kështu që është mirë. Ka shumë një vit i gjelbërt. Po shkosh tek nga vendi është bukur. Po. Do tashjosh atë shiun. Mund të bezisin Tiranë por është jonë Mulla. Edhe... Ja. Është ato jo. gjërat që hy këtu edhe. Zbritatia, autobusi është i tyu. Urban. Mo mos kam dëgjuar që apo më kanë bër veshë. Dua kam nevojë për pak ndihmë për këtë. Se nëse është e vërtet, është është, është lajmë i mirë. Kujtës jështë, se do t'i gjesh me nësë kafe a zera. Duhet me haku të lajë. <laughs> ja, që ja, nuk sa, ja. Pa, sepa, dhe, e ndryshajon. Pa që pa dhe, gëltite shumë, apë, si, apë shumë në zetë? Ja, ishe pak në zetë. Ishe <laughs> uh, pak në zetë. Ege përës që shkurëm, në ishe. Pa le le gjua. Jo, po thosha, po thosha, uh, di gjoba një urban, një autobuz, mm -hmm. që në vënd të të të m Mëm. Ajo, burja mm. Kishte një që si, si falso Jo kishte një tëng tëng Si këto që bëjnë uh... Si registrim, do me tëmë si, si metrot jashtetit uh -huh. Po jo, do më dëmëndën Daloj që ishe digital, jo e vërtet Jo, që si shduhet tisht mm -hmm. si uh... e Tëng tëng, tëng, si që ka në to Një sound effect, po, i asaj Një autobus i të janë në sre O, oh. ose jo, është, është një produkt bakteri. Duhet ditë në iri, ndoshta. Dhe jo, po nuk është iri, autobusi është i vjetër. Po mund të alternohen ato. Po nuk e di tash nëse është një gjë që po ndodh, por mund të ishte ide jo e keqe. Qyse mbranë mendashtu aksidentalisht. Ajo buria e autobusit është e smarshme, por uh, ambientet brenda qytetit. Edhe ata e përdorin shpesh. Në ke parasysh. Se ka raivan që janë. Uh, <laughs> jo, për katë raivan që janë zonë ku duhet të vëni stacionin e autobusit mm. me makinë me Parkoj pikërisht aty. Po, e këto gjërat e tjera, kështu që do duhet ndonjëherë. Po ajo është për tjerë është shumë shqetësuese, sepse është shumë e fortë. Kurse këto nuk janë keq, se mundi mundi mundi vësh në diçka tjetër pra. Është si kështu, ting ting. Këtim. Po si jekan me trot, domethënë. Mm -hmm. Ëhë. Dhe nëse do të ishte, po, pa nuk e di tani. Tash mos u ka vënë mend se ta bëjnë ashtu se do ishte më mirë. Është prapë dgjushme nga kalimtarët, por nuk është A shësesa. Në niveli zhurnes i qytetit është uh, alarmant, kështu që mos të flasin për nivelin e zhvillimit të shëndetit. Po. Nëse e nisim programin edhe për ditën e sotme me një dashur, është 7:09 minuta, un jam blenit u bashmejerin, 9 minuta edhe Lorin. Sot në klubin e mëmëjesit, si çdo ditën tjetër nga 7-a në 10, në radian kombëtar e Club FM, edhe në ekranin e Clan Plus France Ferdinand. We'll get to know you We'll get to know you Shkoa jerit dhe oltës, jerit nga frimëzon qdo më gjesë dhe oltën e trekon se si do tjetë moti, gotët A tërë, shprekja që unë kam zedur për sot, është nga shkrimtaris skoces, i njohur për Peter Panin Ose të gjithë mund të a njohin prej këti personaxi, James Matthew Berry Dhe shprekja është kjo Jeta është një mësimi gjatë në përullësi mm, Ga zoti Berry mm -hmm. Falemi dhe jerit i jeri, i jeri, jeri sot me zotin Berry, mi shtashore dhe njerë tjetër Jeta është një mësimi i gjatë në përullësi. Wow. Falem dirit, zëti Beri. <coughs> Përullësisht, falem dirit. Për gjithjetë. Bukër, shumë bukër. Ishe frëmësimi me jerin miçdashur, sot nga kryuesi i Peter Parlinth, zoti James Beri. Mhm. Mm Që thotë se jeda është një mësim i vazhdu e shumë i gjatë, ha? I gjatë, në, në për rullësi. Që që gjatë gjitë jetës një rju do, do mësojt për rullët, hapo? Duhet të po? mësojt. Ose duhet të mësojt, po. Se Ka të dhe që se mësojt, po? Pa. Edhe shkojmë pasaj për... Uh... E hmm. kebra, si shkë. Kuptavet. <laughs> për shkeljes syri. Pa. Kemi oltë të të një me motin në klubin e mëgjesit, si jebi oltë. 21 gradë është në të momente, 31 dojet maksimalë e për sot dhe vetëm 50% janë shancët për shi. Sa e so, sa, sa? 50% janë shancët për shi, uh, më shdashë. Nuk janë gjë, do kemi thjesht vërënsira, po nuk do të pikoj. Nesër përgatitimit për pak shi. Nesër përgatitimit për, për pak shi. Si për ka ditë një ju për pak shi i gjatë drekës Merë qadrën me veta Apo si pra Për <laughs> pak shi i gjatë drekës nësë Në falë pun kam disa djitë që e mbaj qadrën okay, me veta Okej të prejtër kegi të shikë me shumë Sin djesh Sin djesh Sin djesh Sin djesh Sin djesh Sin djesh Sin djesh Të shumë shi të shumë shi Ka shumë shi të shumë Kërë ishe qaj që pëtoshe për fundjave në Kësha I den se mos do ishte El lagim të shtunën dhe thajm të tjetrën. Faleminderit Ojta. Të lutam. Sot ditbashkim ish dashur muzik tani në kryeën e mëjesit IDG AF nga Dua Lipa. Dua Lipa ndadon 10 gusht do të jetë në Prishtinë Prishtin. për koncertin e saj. You come me. Do të se kë është koha për të bërë planin. Dua Lipa. You miss me. That's funny. I guess you've heard my songs.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 You say you're sorry, but it's too late now So save it, get gone, shut up Cause if you think I care about you now But boy, I don't give a fuck I remember that weekend when my best friend caught you creeping You blamed it all on the alcohol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 Mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit Orë është të një 7.19 minuta Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi edhe të jeri Mirë mëgjesi që të gjithë Mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit Ka patur një debat që nisi ditën e djeshme Mi disë uh, Direktorit të teatrit kukulave Dhe e mm. them të pandonjë një ofendim Por dëmëndën të atrit kukullave të vërtetit Ma tem duke se qëhet të atri komtari kukullave Por mm. Eroni sa i qëhet uh, Dritori i rritë Ky aktori i portokalis dikur, po mm -hmm. Ka qenë par, që dhe dhe në portokali i kam përshimur A ty e kam parë Që dëmëndën i driton kukullat në kryqitet Dhe ka shkrujtër në Facebook se uh, Ka dëmëndime dhe veta dëmëndën lidi me të atrin komtar E kam parën e në televizor një ditë Dhe njës njës e kadra qi nuk e di se ku bëronte, por uh, mbi mbi çeshjen e teatrit. Dhe dhe po s'm kujtoj emrin. Po ky jehs pra. Personi që uh, është futur në, në, mm -hmm. në, në një debat tani me Genzenelaj në Po pse? Në Facebook ieri se shkohe, thashë themi në klubin e tij të zgjop. Po. Po lëre një. Ai tregon se si uh, kur ishe student në vitin e dytë të akademisë dhe punonte antikitet marier. grek. Jo, punonte antikitet grek në atë kohë, është uh, një kam përgjimin faze e studimit. Mm -hmm. Po. Mhm. Mm Ria me ditë në garderobën e teatrit komtar ku bashkë me koralden garderobjeren e teatrit do të nëzirë njëm veshjet e shfaqis e zopi. Ajo, që fa më bënde për shtypje, garderobë, në garderobë, ishte civilizimi i minde. Se si mi u të shikhte në dritë të syrit dhe asë se pushtonë të ndojë ndjejnë frike ma e madje të kërcënojë gjithë bezdi. Në djetë thështë da, ka një qëpëma? Po i hyje në habitatin <laughs> e ti natyrorë, po... Pa. Për ta ritën që në fillim, un jam për një teatr të, të ri, dinjitos, përfaqësues, komod për aktorët e publikun, për një teatr ndjellës. Në, në të gjithë ata që dëshirojnë teatrin, që ta bëj, që ta bëj, që ta shkojnë. Nejse, okay, sa kjo është ide. Sa kanë ide teatrin këtu. Por por Genti është i është përgjigjur pastaj. Genzenella i cili uh, më sa kuptoi un gjithashtu ka qenë i përfshirë në çështjen e teatrit. Kështu që, që kjo është në të dy Facebook-et. Mm. Në të njëtën ko E plus pasaj në dhjetëra portale Cilët nuk kanë ta, se qatë shkruajnë Gja gjithë ditës edhe mund të meren me këtë portale uh -huh. Po kjo është në thelbin e qështjes Të asajt që fa ndod Popija kafen e para provave Rion dhe Ledzova ato reshta që ke shkruajtru Për situatën e të atrit Mëra në sykra asimi uh -huh. që i bën kolegve të tu me mint E të atrit Pasaj i quajt e mitingar, partjak, zhurmanjons e tjerë Në fillim u revoltova pasaj Pivën në kafetë edhe një kafe tjedele, vendosa të shkruaj dy rreshta, Un për ty, që ta kuptosh. Erion. Je drejtori i ri. Je pak a shumë si një nusë e re. Po, kështu i themi ne nga anëtona, nusja e re. Dhe si nusë e re, ke shumë vështirësi përpara. Ke betejat të përhershme me kunatat e tjera. Ato që janë drejtorë ose ato që nëpërmjet partisë duan të bëhen drejtor si ty, por ke detyrën e vështirë që ti fitosh zemrën vjerës. Se bashkis Dhe sidomos vjerit të krye ministris E di erion Nuk e ke aspak të let e ka politika këtë gjë Të të dëronë gëltisë së gjëra që nuk duhet Dhe problemi njështë se nuk i vjellë do të më Do t'i kesh në barkë Të rjetën I quajt e kolegët e tu partjake erion Por haron Sa ty ka shumë koleg Ka koleg që klasi në sken Por ka koleg edhe posh që të gjojnë Po quajt e partjake Robert Nrenikën Aman më thuaj emrin e partisë Robertit që ta votoj gjithjetën. Po ju an partia Gmiru Skabashin, Roza Anagnostin. Si juhet partia e tyre erion, sepse do t'i ndjek gjithjetën, sepse i kam politikanët e mi preferuar. Kanë qënde të preferuar. Kan qëndë të Tuderion, por mes rrugës ti zgjode teatri tjetër. Ne mm -hmm. uh, s'a, ë, kështu që kjo ka nisur polemika midis uh, të dyve. <clears throat> Aktorëve dhe politikan që është futur në mes të kësaj tani, sigurisht. Po. Vë fakt. Ë, koke kam për ta për ta përdorur, për ta bërë diem, për shumë shfaqja e teatrit u zhvendos në komisionin parlamentar në Kuvent, ku ishte siç thoshin këta deputet i pa ftuar edhe Jon Velia, i cili thoshte se duhet vinte sot sepse Tornesmen, pra që bie sot do të shkojnë në Barcelona për, jo jo, Barcelona. Uh, Barcelona. Barcelona. Ti e thua jo. Ëm um, Që çu, kjo kjo që ka shkuar atje. Edhe atje pasaj kanë ndodhur ajo që ndodhi ku përplasën këta fizikisht. Mm -hmm. Edhe po ta shikosh. Do të thënë nga fisnikria e njerëzve si Robert Renika, si Urbana, e Rosa Darbana, Rosa Anagnosti, e, e shumë më shumë, shumë të tjerë që mm -hmm. do të ishte një kohë shumë e gjatë që ti përmendin çet gjith, por që i respektojm thellësisht ë të shikoj pasaj punën tek tek ta që ka sa futen. Sa më noka që hidhet heron Velis, Salinjani antej që i, i shkul mikrofonin. Ti, si, domethënë me nuk e di tash un sinqerisht kam refuzuar që ta shikoj videon e asaj gjë. Sa kam parë me të drejtën. Kam lexuar sa dhe... rreshta lidhur me të, po as nuk dua ta shikoj, as nuk dua ta dëgjoj. Sepse është është shfrytërim i çështjes në maskaradë. Sapo ash wow, ja, <c twisting> jo, se bash politika që flute do më thonë edhe do që Altini ështëu duhet thjesht. Mjaft, mos fol. Jo, edhe sinqerisht e jesh shumë mirë. Flojë prap zotëri. Një maskaradë është një maskaradë vërtet. Po, imagjinoje tani sepse është një çështje që është ngritur mbi një çështje konkrete, ku bëhet fjalë për një truall, ku bëhet fjalë për një teatr, për të ardhmen e ti, për interesat private, për çështjen e çfarë është publike, çfarë është Jo publike, si mund të bët, sa investim kërkon, kostot Qfar është di një tozë, qfar duhet Dhe artistët që janë shprejore për këtë gjënë Kanë qënë gjithmonë në parimet e Unë se dit do me thëmë, por Robert Nrenika s'ka ardhur kur të më kërkoj votën mua Roza Anagnosi s'ka ardhur kur të më qaj Kapcinen, po them dhe tjera, në televizor Dit për dit Të mandzi jetën me Facebook-un e me po duhom na shijëme me me të gjitha gjërat e mundshme kështu me propagandën e neveritshme që bëjnë politikanët e të gjithë krave. Këta njerëzit nuk kanë kërkuar ndonjëherë që të na hypin kurriz. Është intereson në fakt. Nuk jetojnë Nisa me taksat tona, jetojnë me punën e tyre. Janë të respektuar në ato, shohin jetën e vet, janë njerëz të heshtur edhe pse dinjitosani vjen një çështje ndër ata po po flasin ata po ngrenë zërin. Edhe mbi, mbi zërën e tyre që rral t'i gjohet në këtë vënde, duhet t'i gjohet më shumë e më shpesh, duhet t'i gjohet në të një edhe qirjet, edhe ullërimat, edhe e këtyre qingijeve, si shë u përqen t'i thrasin, njëri tjetrit. E këtyre qingijeve, këpëton apo është... Po, jo është e qartë. D'akor, me që qingije. është të këshu, të më dënë në... <laughs> bëhet një zhurm që, që, që do që të blokoj zëra që janë Duk e kërkuar di shka shumë qete dhe shumë do gjike që Këtu t'ket transparentës, këtu t'ket këtë... Nuk e ti, në përket dhe ne dhe Tjerve, nuk është vetëm me atyre që janë artista Po atyre në natyre joh, që, që pra. U dhëmë më shumë dhe u qëndronë më pranë Zemrë, sepse është di shka me cilën po kanë, kanë jetuar Pa kanë që, që jetë jetën që kanë investuar në ato Pa, dhë dhë. Dhë. pa tjede, pa tjede, për po këta janë figura Do më thënë figura që, që... Duhën dhëgjuar Dre Për te kësa zhjurë mës përdis me këta flasin gjithmon e lomotisin gjithdo dit Politikanën të tanë Hap televizorin këta dalin Hap frigoriferin këta dalin Hap dritaren Hap der në bajin së ta dalin Nga doja, nuk... Ngri, të, atë të të tualetit ka pakun uh, prap të dalin uh, Shkarkoja prap ngriet si Dhe prap në krye, prap ai Dhe veti pluskuse dhe veti gjycëse E ti Dhe lori që kërkon në shblokus A keni shblokus Për Anta Që sjë, ju lutem shumë, mm. do të ishte shumë mirë që të mos ishte kaq politike çështja. Sepse nuk është. Sepse nuk është e tyre. S'ka lidhje PD-ja në këtë. PD-ja, okay, mund ta mbështesë si punën e saj. Mund ngrejë një komision etikor nëse do me çështën, nëse që do të bëhet serioze, domethënë. Mm -hmm. Për te uh, shfaqjeve mbi tavolina, kcenë mbi tavolina, etj, etj, si këto. Mund të mund të hapi një komision etikor ta shqyrtojë këtë çështjen, ti shkoj deri në fund, nëse dyshon që ka Pra pasë kemë korruptive, në pasë kësa e tjere tjere. To pasë a janë të janë lafë nërë, të janë shfaqe, të janë... Uh... Si dhe pala tjetër, dhe më të më të dhe që mundohet që t'i bëj artistët salistë. Kjo është, sincerishtë është, është shumë e pandeshme, shumë e pasinqertë. Gana që është pro uh, përëzimit e teatrit, mm. ndërtimit e teatrit dhe dhe njësë firmës fusha leje për të ngritur kula. Kjo është qëndrimi A ta thonë që këta artistët, duke përfshirë Robert Nrenikën edhe Reshatin e Mirushin e Kudion Tashin, Viktorin e të gjithra janë këta Këta janë në shërbim të të saliut dhe të pëtës dhe të lulit Që mund të i përgjishë vede me adhe pike zez, do me thonë, si mund të, të besoshin që të tja ose të thua është pas taj sepse thjesht nuk është kështu e ti pikturosh këto figura kontare si kur janë duke i kam parë në ato që shkruajnë ato në këto mediat që i përdorin edhe këto mediat që janë kthyer në kushun në, në shtrojë këmbësh për këtë. Që janë gatshëm të shkruajnë çdo editorial, të bëjnë çdo lloj cirkulli, çdo lloj qëndrimi. Gazetar joja presigjoz, domethënë, gatshëm për të shërbyer në çështën e çfarë do të që është çështja, s'ka rëndsi, ma jep çështjen unë e vesh atë dhe e, e marr formën që ti më jep, master dhe edhe <tër> <tër> ka, shi po, po, me... <tër> <tër> ka një parolë aty, kjo me dorë. Po po, me dorë dhe me edhe me dorë. Nëse. Kështu që shkoi ora është 7:30 minuta, mish, dashur duhet ta mbyllim këtë. Shkojmë tek një bllok i shkurtër publicitar dhe pastaj ka muzikë nga Everlast. T'u bim jetë. Mëngjes i çuditë mirë se keni ardhur nga klubi i Mëngjesit Everlast tani me stone in my hand unë jam bëndë bashme jerin me Arjimin Olten edhe Lorin zonë Mëngjesit ka ora 7:00 në 10 tani është koha për anagramën miqdashur këtu në klubin e Mëngjesit jep i altin Anagrama në klubin e Mëngjesit kemi një zotëri sot që ka vendosur të shërbejë si anagram për vitin e solmen zoti Sabid është në linj Zabid Zabid sam gay U, uh. uh. ta Gramshi. Gramshi uh, thot po s'është vërtet. Kam përsërimin që gënjen. Zabit Z A B I T. Kë ndiu për zabitët? Po. Ulta, Ieri, kan. Njihni. Mhm. Mm Sëmgay, Sëmgay. Nga fili Sëmgay ve. Ta <laughs> ke kompletuar. Zabit Sëmgay. 0692070222. 0-6-7-7-2-2-2 Në kruvinë mqesit mish dashën e mjësit, Ju javim durata për lojra tona Kër ju luani dhe gjeni Nga pyetet e kuicet dhe gjerat Që kemi këtu A të refitoni durata në kruvinë mqesit Kjo është para për sot Zabit Sëmga i anagrama Pra ndaj se gjeni Ja, ikësën shuaj të kesh M-m-m-m-m-m-m-m mm -mm. Halo. Duke të vështirë tani. Ja bra. Unë e vështirë bra. Mhm. 06920702220692070222. Zabit Sumgay. Ti mund të jep ta. Creditoj Nolda. Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit. Një kontroll i plot mjekësor nga mm -hmm. Spitali Amerikan për atë që gjën. Pa një sport diamor. Jo. Qosa <laughs> jo. të kanë nevojë të shkojnë në kinema kanë bëshën nuk. Kjo është e vërtet. Se meshkujt janë salduar aty. Sa sa e kanë qef futbollin, sa sa kanë mund bas. Mhm. Mm është mirë tani. Tani mund lush bixoz kudo. Edhe në banjo, po a mund të vëshë, e këtë në tjetër, me thënë drejten është të ndrejten, e bërë E këtë dojë gjënur të ashtë Po të ake shkrimbine, nuk shpëton do Po që ka një ideal, për shumë mund që të regon të se Kishtë shkuar në një Nga këto Qendrat e rekuperimit Pas i kuj ishte I varur nga lojrat e elektronike O, bo, bo Dhe kisha arritur një pikë, jo seriozisht jo, jo, pik, domethënë, mm -hmm. kisha arritur një pikë, ishin çun i ri amerikan, i ri ishte i vogël. Mund të ishin rreth 14-15 vjeç, disi ka till. A kohë me mamin në shtëpi. Ky kisha arritur një pikë të till ku ky luante gjatë gjithë kohës. Mm -hmm. Kishë refuzuar të shkonte më në shkollë. Mm -hmm. Nuk hante? Po kishte hequr dorë nga gjithçka. Nuk pinte, pinte dhe nuk flinte. Wow. Vetëm luante online me Counter Strike me 2-3 lojra të tjera domethënë, nuk kishte vetëm një, por ishin disa që kishte Preferuar kam përshtimin PlayStation apo Xbox diçka. Luan Edhe luante që djegjo. Edhe ato ishin jeta për këtë. Kjo ishte jeta për të. Por ky flisë tani mbasi kishte kaluar në këtë qendrë rehabilituese okay. po. Ishte një qendër e cila ishte një vënd i në një vend i kompletnë natyrë, ëh, mm -hmm. uh, shumë bukur, diku afër Seattle-it në shtetin e Bashkuar të Amerikës me ato lëndinat me lule e gjëra. Dhe ëm um, ky që flisë pansë do thoshte që Për mua është shumë vështirë sepse në botën ku jetojmë sot un mbasi mbaroj atë rehabin, atje duhet të dal sërish edhe të ballafaqohem me teknologjinë sepse ajo është kudo. Edhe pa të nuk mund të jetosh. Ka punë për shëmund të cilat pajisin me celularë dhe të do shefin në çdo kohë. Në celularë, në çdo. Kështu që e kemë vetë të donë internet, të donë ku di un, siç e kanë puna. Thoshte dikush që është alkolizëm, por shkon edhe mundet në një farë mënyrë në të qëndroi larg alkolit. Nuk është të të të ruar ja. që të ullet një barë mm. Dhe që të shikoj njërë që kthejnë e bëjnë e pin Apo që i mbushin godhën këti Po së duhet a pi Gja gjithë kohë Sa po të kushë ka pasur versin nga droga Munde t'i shmangi ambjendet Ku ka droga Po të droguar më një që t'i qëndroj largë vesit Dhe të ruaj vetën nga një relaps Po theni Ati e kurse kur je me teknologjin E ke kudo E dhe kur e ke këtë adikcion shumë të fort ndaj teknologji siç ta njerës e kanë shfaqur që mund ta kanë të tërë në fakt. Gjithne e kemi deri në mm -hmm. far informase. Pastaj bëhet shumë e vështirë për ta për ta hequr, vërtetë. Dhe Bixhosi e është bërë i till në një far mënyrë, sepse ai dihet që është një vend spaqi forca droga, dihet që ka shkatruar jetë, njerëz dysh dihet që ka 1, 2, 3, 4, 5 një dy tre katër pesë kshu gjëra, është edhe tani on fraud në çdo cep të qytetit, në çdo kthes, në çdo gjdo skoll praktikisht çerdheve mm -hmm. çender ambulatorare si apo diçka tjetër. Dashni skedit. Action. Ëh uh, Ç'tëu tha më uni vet. Është zabit sëm nga i më dash ulici. Ma ka rogur imaginatën Në dhe shërë shtirë që ta gjeni Over, Sepse mua më doli rastësisht Në fjalorin e gjusë qipën Ndërsa hapja të ekshu që Nuk se lidhe me tishka që ishe mendi në mendin tima Po E mbetur nga tje Në shkënjurën e se gjipë të tje Pritë e tishka më shumë nga skuadra por mundon 0 me 3 ose 3 me 0 nga Rusia. Oo, oh. në ndeshjen e dytë, dytë dhe humbjen e dytë për humbi me Iranin, Egjipti, ëh, uh -huh. që mund edhe të kishte shkuar ndryshe, por ishte edhe pa yllin e vet Salah, por uh, Salah siç më tha se ne jemi kushurin. Siç më tha përpara ndeshjes ëh, uh ç'kishte. -huh. Nuk jam në formë tha se kam një muaj që s'luaj, ja, e kupton? Ndeshja theti e parë mbas i muaj. Duhet pakojë të futesh prapë në ritmin e normal. Po do ketë më drama. Po ka qenë ka qenë i dëmtuar prapë, pra. po. Ndeshën e Champions League-ut. Po vajtë Ramazan thot Lori. Duhet pas ka qelëluar <laughs> një gol si. Mund këtë të mbajë drama sa, nuk e di, ndoshta. Kështu që nuk ishte ish në formë, nuk është e dhënë në një gjë kushtet e së shkurtë, domethënë. S'po jet Messi? Jo. Ai është mës faraj. O mesi, qa ka mesi? Mesi, umë për alëtik, qa ka dhimpje. U më për alëtik ka një... Kejsh funksionim të në mesi nga mesi e poshtë. Mm -hmm. Pa. është... Një më i rrakejsh për tiri. Një rrakejsh për tiri. I rrakejsh për tiri në një Slendez. A ishte, ishte, ishte rama në, Ministri, bro, i shë që i shë që vër i rra ma kokë në vetë në... Po, po, po. Hej, do bëmi për tje. Të vogël nga aktualiteti. Kjo është për ju, Vaj Duvineta për Cinema Plex për të premten duhet merrni një shoqe me vete. Ëh, më shaka mund t'jeni mund t'jeni djal, mund t'jeni. Po, mund t'jeni djal që <shtë> diet vajzë. Këtu mund t'jeni gjithçka. Ska rëndësi. Ska djal që ia bën dhurat një vajzë. Qia bën një dhurat një vajzë, vajzë jo? pse jo? Vetëm për rehat shoh. Djalë romantik pra. 069 20 70 222. Po flisim për Egjiptin, i cili u mundje keqës nga vendasit në Kupën e Botës. Pyetja për ju është, cila është Novka e ekipit të Egjiptit? Novka. Nofka 0619-27122 Si shë italianën njënë si të kaltrit përshëmur Apo tanët si kuqëzind Kanë edhe ata një Nofka 0619-27122 Rarëmën të lëtanin në klubin e mëgjesit These Days që vetë kjo Mëgjesit që të gjithë dhe mirë se kënja ardhur në program është klubi mëgjesit Kla vefem dhe klam plus You were the light for me to find my truth I just wanna say thank you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 sit down to ja gjithë e shojërova e bukur ë bukur me, me melodi, me, me melodi. Mm -hmm. më mëqjesi që gjithë më mëqjes mirë se kanë ardhur në klubin e mëqjesit në valen e radios club fm kemi një fitues të parim për ditën në e sotme ose të parën i parin lidhur me skuadrën e Egjiptit pra bëmë një pyetje tham se çfarë uh, nofke ka kjo skuadër dhe është faraonut Bravo, është blendi yes. fitues 725 i mbron numri fiton 2 bileta për Nacinoplex. U mm, lumt. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, në Kanada është votuar më në fund dhe është marr hapi final për legalizimin dhe normalizimin e plotë të marijuanës në mm -hmm. parlamentin Shusë kanadez. Dhe... Gjithë ato çështje. Vota është 52 pro me 29 kundër, siç raporton televizioni kanades CTV uh lidhur me këtë ngjarje. Ëh. Mm -hmm. Që shije tani pritet vetëm firma e mbretreshës për të futur në sepse mbretresha Elisabeta e Britanisë së Madhe duhet që të firmosë edhe një liç kanades në fakt. Ata janë në atë që quhet që Commonwealth. Mhm. Mm së bashku dhe kjo i jep fund thon ata një herë për gjithmonë. Një herë për gjithmonë ndalimit të të përdorimit të marijuanës për për arsye qejfi është çështja. Sepse kjo për arsye mjekësore mm -hmm. ka qenë e aprovuar vite më parë. Prandaj është normalizuar si ë uh, mund të tëgë di ku, për shkakun që ti mosi duan apo çaj në shtëpinë vet. Dhe ka ndodhur që Kjo je fund një ndalese prej kaqë vitesh Dhe doja edhe lidhja me këta 069 207 222 Doja që të kishim një komponent të vogër Po thejemi uh, Kujci në këta Si shra portohen media kanadese pra mm -hmm. Dhe nja Ose finalizimi i kësaj Je fund një ndalese prej Sa vitesh mi qdashur 069 207 222 069 207 222 Çuçi ka qenë ka marr votat mjaftueshme. 52 me 29 duket sikur është rezultati i thellë për këto për këto votimeve. Kanada e bëhet mbas fshëteve të bashkuara të Amerikës po. Shumë të, po? të paqë. Po, shumë të paqë. <laughs> Madje më të paqë se sa edhe më chill se sa ka mbarësi për ne. <laughs> Sens mendoj. <laughs> po, vë, është. Kipi rasyshje, këto janë lajmet nga vota, do të thënë janë gjëra duke ndodhur, ndërkohë që toka rrotullohet rreth diellit dhe ne no, jemi mbi të. ë dhe ne jemi në një situatë domthonë një komplet tjetër fatkeqësisht lidhur me BIM-n në fjalë edhe gjithçka aktivitetit që ndodh rreth saj. Do në, në disa vende kanë arritur në civilizimin dhe maturinë të normalizuarit dhe heqjes nga Posemi, territori i këtyre pjesëve të ertë të shoqërisë dhe kurse ne jemi akoma duke duke u përpjekur e përpilitur më thep sepse segmentet që kontrollojnë Në mënyrë kriminale Këtë bim Përpijgjën pasaj në mënyrë kriminale Të kontrollojnë edhe shtetin Edhe gjithë shka tjetër Që është Se normal në shku të shkoj Që që urime Kanadas Urime pra Në shkuar një brane 069 207 222 Zohja në zotrin Sa vjet Kishte Ause zgjati Ndalimi mm -hmm. I marivanës në, në Kanada Parën se të përfundimisht dhe ligjërisht dje For don't fire the dick And so I took a favorite pebble diamond and rings and upon the moai And so when she walked in the kitchen full of dishes that she broke every plate And she might be the death of me but I wouldn't have it any other way As she might be my cookie She might be my babe And I try to orbit She gon' make me relapse, yeah But if crazy is a place Then I hope they got space for two And I know it's messed up But I can't get enough of you Don't matter what we say Don't matter all the things we do Think I've got space for two She called my boss and she told him I ain't coming in to work no more And so I changed every lock on every door before she got home If I would get a dime every time she'd want to go through my phone Man, she might be the death of me, but I know I could never leave her alone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 She might be my chokeo key She might be my life But I don't care what anybody say She's the pain and the medicine The problem and my solution But she knows I wouldn't have it any other way 17 yes. minuta në këto momente jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Një herësh mirëmëngjesit gjithë ato që jeni, ju urojmë një ditë morning. Fantastike zonja dhe zotrin, ndërkohë që në linj, <coughs> fami <coughs> moment kus e kam këtu nga truën linjën. <coughs> kam uh, hapur uh, linjën atë po. Kemi Eldin <coughs> i cili na informon mbi situatën trafik Eldin me rolin miqdat. Mi më gjithë si jelëti me njëllit Mi më gjithë Blendi me më gjithë gjitha Si jeti njëherë? Mi më gjithë zagonisht me Blendi, temperaturat mm. janë të kënçme Së se zagonisht kurë është vabë mund t'eshë pak i që orientuar Mund t'esh i që orientuar Por qorrentuar, temperaturat janë njështë nga të gradë për momentin Dhe janë kënçëm edhe lezeqëm Kënçëm dhe lezeqëm, <laughs> pra në tregobak si është në trafik Po Blendi, unë do të marrë shkas nga zona t'ira në tre Ka situat Shikojmë që rrugat dëshmote ka të shkurtit që vje nga dike liqenjë drejtë 6 u vison të pakë nga petronini dhejt dhek shesh u vison ka trafik të rënduar Kemi rrugës amin praxe që të për pa, parë pa trafik që u kam baruar shkollë në blinde e shikojmë që ka bërshështi dhejt dhek ura drejtorisë policisë Diesatira që u ton rrugën a dy frazhë drejt bulevardit Shën Gordonis për momentin ka trafik normal. Akset kryesorë qarkullojnë pa trafik, rruga Durrësit fundi autostradës drejt qendrës përfshirë të gjitha kryqzinat kalojnë pa trafik. Po ashtu dhe segmenti i rrugës Kavajës qendër kombinat për momentin ka trafik normal, përveç dy përjashtimeve rrugës Teodor Keko që ka trafik të rënduar nga Unazë Madhe drejt tek Shiponja, mm -hmm. ka dhe trafik zona Ysberishi Dheni për shkak punimeve është shkurtuar gati butësë një dis drej kombinatit sepse janë hapur dhe punimet për uh, kombinat Pleva pra për riparimin e rrugës kombinat Pleva dhe normalisht këto pjesa periferike duke iu afruar gjithmonë zonës së SAS ka situata me trafik Kombinat Pleva kombinat Pleva jo e plot kam bërë sinun se s'është dorëbërohet do deri në Pleva. Ëh. Mm -hmm. Nuk vjen jo, riparimi deri në kombinat. Të kombinat. Do, është plani për tu bërë pra deri tek këtu. Këto këto të Sarbanës kanë filluar punimet pra do dhe vazhdoj deri në pleva kjo pjesë edhe normalisht do idhi paralel punimet edhe në autostradën Tiranë-Durrës. Oh, jo, nuk do ishte. Unaza e Rrugës Bardhylio, po punon, po kanë mbaruar punimet e vazhdojnë në momente. Rruga Bardhyl, Unaza e Sipërbllendi çarkullohet pa trafik gjusht sa e bulevardes Andark dhe rruga Perijari godrej qendrës. Kemi uh, informacion për Unazën e Poshtë Bardhyl, un vi nga kryzyzimi i Sintitol që ndodhur një aksident uh, midis një mjetit dhe një këmbësori te kryzyzimi i Rrugës Myslimshëri dhe se aty fadikish më përpara ka qenë blokoj semafori me të kush, tani nuk ka hapsir për këmësorët dhe normalisht hape semafori kraune, tjad kalon përsa semafori kraune majtë për të deviuar të mësëmshyri dhe normalisht këmësorët nuk kanë vërste, pra kanë problematik televizin në të kryzim, duke si edhe përjedhoj një aksident fatal në të mërethorës e pa i të rekt 7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Biles mjeti ishte shumë i të nëtuar bledit, gjami parë ishte beshoj se i krisur, pra, më të këtë dodur, të këtë dodur një aksident me të vërtet fatal pra, për këmsorin, nuk e dim se si që ka ndodur në spital, por besoj nga shenjat e gjaku dhe nga pamja që pash me mjetin, ishte me të vërtet shumë vështirë që këtë Mie, të rrit një të... të... Faleminderit. Po për gjithë jam edhe këtë këtë mapozimë mësimshëri pra ka 100 metra pikësh ka mm. lokalizimin e vendit ku ka ndodhur aksidenti dhe ka lërën vetëm me një kursi, duke u thuar drejt varësianës dhe me një kursi majtas drejt mësimshurisë, pra është situatë me trafik ndërtimi më mësimshëri. Mirë, faleminderit Eldi. Faleminderit. Ne jemi në zhajmën e raportin e trafikut sot në mëngjes, 8:12 minuta në këtë çastë, është kohë tani që dëgjojmë pak nga censura e ditës së sotme. Është çdo mëngjes në këtë orë, shojmë se çfarë bëhet sot. Garbri May Riskshum i Amerikës Veriore jeton këtu, në këtë vend p të Shteteve të Bashkuara. Garbri May Riskshum i Amerikës Veriore jeton këtu, në këtë vend kështu PIP. Ëh. Mm -hmm. Aba ashtu të Shteteve të Bashkuara. Pra është diku në Shtetet e Bashkuara. Ëh. Mm -hmm. Dhe është një lloj përshkrimi i këtij vendi, exact. por brenda Shteteve të Bashkuara. Kështu që e kemi një lloj ideje, mm -hmm. po po. Edhe është gjarpër më i rrezikshëm. Tani mbiet djesh kush është gjarpër më i rrezikshëm, ose cili është? Dhe pastaj djeshën shlloj vëndjeton ndoshta. Se faleminderit për gjarpërin e rrezikshëm se nuk është përkujt. Jo, se di se cili është. Ndoshta është kobra, apo jo? Po, por rritet kobra në Amerikën e Veriut, a shpyetja? Nuk jam i sigurt për këtë. Jo, nuk dohet. Se kobra po ezbulon. Janë ata indianët që i magjepsin kobrat me atë fthyllin. Mhm. Ma të vrinë... Po nuk e ditë do më dhënë se Oke, okay, që ka kobra në Amerikë sigurisht se kanë për cuar, për po për ka, kare... janë atyja, Po ka, ka dhe... Po aja naturali ati, apo Se kjo për me ndo që për fet për, për specjet Autoktone, natyr. po mm -hmm. Ta Amerikës veriut, pra i bëjtjer bë për një gjarë për Më i redzikshmi Amerikës veriut Më merë mendja mua që Kjo nuk duhet rritet ande nga Kanadaja Se ande është fëtëcë Gjarëprind zagonishti Shoceron me, me motë më të nëzete Me Mm, temperaturat e mm. larta këtu qëras, kështu që e dëgjoj mënyrë. Gjarpri më i rrezikshëm i Amerikës Veriore jeton këtu, në këtë vend të Shteteve të Bashkuara. Mm. Po mundohem thjesht që të arrij në logjikën se si mund të jetë ky vend. Sepse kush e gjen zonën e Zotringa për të fituar një kontroll të plotë mjekësor nga spitali amerikan. Dhe 2 biljeta për nosin e Plex deri tani mund të zgjoim të tjerë, po 2000 da për nësinë e Plex dhe një kontroll i plot mjekësor në spitalin amerikan për zgjetur. Edhe një herë censur. Gjarprimi më i rrezikshëm i Amerikës Veriore jeton këtu, në këtë vend të Shteteve të Bashkuara. Okej, okay, meqë jemi në Amerikën Veriore, do të shndrojmë edhe mm -hmm. pak aty. Mhm. Mm sepse ishte në Amerikën Veriore para që ndodhet Kanada, ku është votuar një hap afare. Po, deziziv, më i dashur. Mhm. Ë lidhur me përdorimin përdorimin e mariuanës për, për çesh, arsye çefi çefi siç ka thënë senatorit Tony Dean në Shtetet e Bashkuara në në më falni në Kanada a I thought uh, suboke mi dëshmuar një votë historike për mm. kanadan që i jep fund 95 vjetve Olta Olta dhe është a disa fituese dy biletave për në Cineplex Bravo Bravo 95 vjet pra tota i ndales Ka shtuar edhe diçka. Nëse kemi edhe ne koiben që është aty në CP, ya 200 ato në evë. Po. Ai thotë se tani ka ardhur koha që ne të fillojmë si shtet të adresojmë dëmet. Mhm. E kanabisit dhe tregun ilegal 7 miliard dollarësh që 7 miliard dollar. Po. Ka qenë shumë lehtë dot ai për kalamajt që të gjejnë marijuan. Dhe shumë lehtë që kriminalët të shfryxojnë këtë për të bërë lek. Parate tyre, sot, të da i, ne e ndryshojmë të gjë, me planin të mërta legalizuar dhe reguluar marihuanën siq, e, kaloi si që kaloi senat i kanades. Që që i ka ndani nga, nga bandat, nga kriminellet, nga shpëndarësit, nga këto, por edhe shkonë në duar dhe shtetit ku... Lez në me shtërë në fakt, edhe pasaj adreson edhe shkoda. dëmën, sepse... Po jo, po edhe a i që është abuzua, së për shumë më, po. më marrin tim për... Mm -hmm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 Te the 16 minuta në këto çaste jeni me klubin e mëqyesit, miqtë dashur ju përshëndesim nga Radio Kombëtare, Klub e Femrë, Ekrani i Klan Plus. Jamie Requai. Yeah, yeah, That's how it goes, she kissed him. While every heart is stuttering, she wants to feel outside, said seven plus a reason. Lookin' she don't mind Cause I'm a girl Oh, that's I'm a girl And she don't care for money Cause she got all she needs Got much like liquid Yeah Supra sht 820 minuta në këto momente viç dashur. Mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit. Kemi fituar në anagramën për ditën e sotme. Zabit, Snga e Olt Adonato tani do thot të një gazmbajtësi. Bravo. Gazmbajtësi është sakt. Çfarë anagram? Redona 650 <të> <të> <të> për numrin fiton një kontroll të plotë mjeksor në Spitalin Amerikan. M'u doli rastësisht. Gaz Redona. Bravo. Ti ke fituar kontrollin e plotë mjeksor në Spitalin Amerikan, është një gazuçe po Aldin, por gazmbajtësi ishte për sot. Hapa falorem doli te G-ja, nuk e di gazmbajtësi aty tash. Në kjo dhe jet Nënse do të ishte një fjalë. Ishte vështirë ndonjëherë. Har butorit ishte një fjalë tjetër që mbolli. Po mund ta kisha bërë atë, po thash. Që prapë do ishte e vështirë. Duket se ka bërë një tjetër, po edhe nuk e bëm. Nëse sot po, më është dashur, po diskutojmë pagën e për uh, lajmë të ditës, jesh me këtë çështje e teatrit është mm. diçka që zgjat. Prej disa ditë është një çështje që, që, që ka përfshir shumë Kjo nga. Kam ndëjuar që do të zgjatë derisa aktorët të loven. Po po. Po u lovën. Po mm. po. Aktorët lovën në radhë. Ato atë bën 6000 prova. 6000 prova, është vërtet. <laughs> uh, Atëherë, shiko, uh, shiko pak ti uh, lajmet, lajmet në Klan edhe ëh, uh, ba prokuratori i bashkisë ka shkuar në mm -hmm. në Kuvendie dhe aty ndodhi ky sherri ku kjo çështje e Andrit u kthyen në të shtyra në të a thua ti se Shiko pak. Po po, pak na kronika e ke këtu. Mhm. Mm jo, of flavor, flavor, flavor. Muli. Flavor. <laughs> ka degeneruar në shërë e tension në mbledhja e komisionit të medjas. Shërë dhe tension në të shërë. Gjeda buraj që shtuin atje kështu duke si kafe përshati. Shërë dhe prejë e kërë bashkjako të tiranës e rëndeliaj në kratë Ministre Sokulturës Mirella Kumbaro gjatë sanë së zdëgjimore për projektin e të atrit komptar dhe sa cirkulon ata misionet e Albanëveci e ftoi Veliajt të dal jashtë me argumentin se pjesëmarrja e tij ishte jashtëligjshme pasi në kërkesën zyrtare drejtuar kryebashkiakut seanca dëgjimore me të ishte përcaktuar në datën 20. Pra, një moment në këtu. Sepse <laughs> këtu ka edhe një gjë që duhet duhet duhet në nënvizuar pak. Mm. Seanca dëgjimore me të ishte në datën 20. Sot, po. Un fillim e kuptova sikur uh, Erion Veliaji ishte shfaqur në qeverinë e Shqipërisë sepse i donte qejfi. Mhm. Mm po themi, erjon Veliz um, dhe më që po shkojm po shkoj ashtu. Në fakt, ë ai që kanë ftuar për datën 20 20-së sot. Sot. Mhm. Mm pra kanë qenë ftuar për të mërkur dhe është shfaqur të martë. Një ditë para. Një ditë para. Mm -hmm. Kur ishte ftuar, ndatën 19 që vinte ministria. Pam. E kulturës Miraira Kumbat. Mm -hmm. Kjo blemë për të shinuar vetëm për një çështje. Duhet mendojun që të bëhat bëhet e qartë. Nuk është se ata nuk e kanë ftuar Erion Belin. Ata e kanë ftuar Erion Belin, duan që ta pyesin Erion Belin për ta marrë pjesë në komisionin këtë bën. Por data nuk është sot, është jeneësë zotrim. Jo sot. Dhe teknikisht kanë të drejtë, sepse ai duhet vi në datën që është thitur dhe jo në një datë të caktuar. Në një datë të caktuar. Por mendoj thjesht për të kuptuar që nuk më duket se është një soi sikur ai u shfaq, ai poaftuar fare dhe nuk do të vinte. Ai poshtojon, nesër jam në Barcelon për shkak të këtij konkursit. Ëh. Mm -hmm. Dhe, dhe duan që të vijson. Ja. Po. Mendoj se mund ishte të ishte teknikisht kanë të drejtat ata, që ai nuk duhet vi të vinë atë datë, po mund të ishin marr vesh. Mund të kishin bërë ndonjë ndrim për shkakun që Mirela të vij. Nesër dhe Erionin të vij sot. Në një vendin tjetër. Sepse telefona kanë që të gjithë WhatsApp e numrat e njëri tjetrit sigurisht i kanë. Mm -hmm. Edhe komunikojnë. Në rpastëre er nuk është fundi botës. Mund të gat lënë kështu rrezik ansin. Dua të them që mund të ishte bër, mund të ishte bër që këta t'ishin marrë vesh, kishin bërë një ndrim, të vinte Rion Veliaj, ta bënte një ditë para, pra qëtë ta akomodoje me çfarë paska këtë. Takimi për t'u bërë ishte, kështu po, që do po, të tregoshim faktuar. Si po. Na po, i paftuar. Do të thonë të ndronte ditën. Po. Vazon po, kronika. Ishte vetëm dëgjesa me ministrin, sepse kshu e kemi kërkuar. Dhe kshu duhet të bëj minimalisht po. një komunikim. Brom, edhe në orën e fundit të darkës mundet që t'ishtë bër. jeni i të bërë. Të lukëm, nështë... Prani në kratë Mirella Kumbaro, Zvelia i argumentoj me një kërkes të bërë nga kolegët e ti socialistë për në datën 19 qërëshorë, pasi një angazhimi të mërkurës jashqiprisja jash si pa mundëson të që një nësantës dëgjimore. Mëftove të vijë, edhe pse nuk mund mëfto që ja më. të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Voj perfekt për respekt. Erdhat siç më kërkuat. Gramoz Ruçi të ndërhyj të ndieri për jashtë kryetarin e bashkisë. Është i palishshëm. Nëse Gramozi nuk ndërhyri për ndërhyrje di kusht tjetër, atë shikim futjen e. Ashtu. Edherioni përmend Sheshin, ato më keq akoma. Nëse s'ka s'kanci, po është Nëse paskë një lajm pozitiv në gjithë këtë që Sheshi Skënderbej do Çe nga bëj një çmim të madh Barcelonë. S'nevoj ka. Çmimin e gamon citetarë të Tiranës me pranim. Gjithë kalojnë ndër nga Sheshi. Edhe ata që zubi e rruga Kam përën e buqo Shë kërën e nga shëshë Shënë e nërbejt Shënë e një përën Shënë e një, një, një, një, një, një, një, një. përët Unë e disi e mendoj Dhe këm i këmë në lë basan Po të spun kemi në Ma dje Lem makinat Gajmë bejmi gjeron E dhe teatrë komtarë Shë për një qëmim Në Holland Cili teatrë komtarë Më fajnë Aj që të bëhë Jo ma jo Si më rida i Pa po At Jo, ka tisa projekte që një gjanë shumë ati të rjutë, janë bërë në Meksikë, kam parë një, dë mëdën është, po, nuk është po një dërtesë që krejtë original e, original e ndo është a, s'ka zhja bërë, në Meksikë, guaj, s'ka një në Meksikë të tjilë, që një gjanë shumë, më më Dubai, Meksika është më përëndim se përëndimi, lëre, Vazdon, do më mbaron perandimi europian, vazdon perandimi digjital amerikan. Është rëndësishme është ne të dukemi. Ne duhet të dalim korën e periudhës. Është rëndësishme është ne të Se... dukemi si ata. Nuk ka rëndësi të kemi identitetin. Nuk ka rëndësi, po them që është, do më thonë degjenerojnë këto, këta mund të ishin marrë veçmë njëri tjetrin. Mund të ishin mirëkuptuar, ta bënin diçka më që e kanë me interes për të marrë vesësi ndodh çështë. Orë, për ka të gjenëruar në një shërë e shërë e shëmë të atë... Po, dasme në kemi nesër, thota jo, këshu që ti nuk më ndëvishë, nuk më ndapëm dasme në sot për ty. Se të hi kështë ti nesërë në një përty. E të të të marrë në qëpim Barcelona, ti në thua që janë këto... Në një moment atë ty, kjo zonja vëkshi, po thoshe që mund në këshë njëftuar. Talë, për përrejta. Ti nërën ti me kema Çështja më parë për qenfer ë, domethënë për qen tamam. Ta, ka ta pa. pasur edhe një kështu. Po pasaj të thonë që ju kemi njoftuar, kështu që nuk ndoshta s'e ke çuar letrën e njëri. Së të dha. <laughs> si Duke se të dhani një letër dikush. Po. Që ta çosh diku apo. Çfarë fshijë atë letërin. Po çështja e Andrit është çështje serioze. Çështja e Andrit duhet duhet trajtuar me një. Epër punës nuk ka nevojë që të bjerë për këtyre inadeve sherreve dhe hudrës edhe rakis në Qeveria e Shqipërisë ku të gjithë janë përfshir, me të drejtën. Të mm. gjithë duhen uh, boll, boll në, në ambientin e vet aty. Po. Është vërtet. Ëh uh, dhe dhe zona që duhet flisë në fakt, uh, atë ditë zona Mirela Kumbara nuk tha absolutisht as A, ja. një fjalë. Është <laughs> <laughs> kjo <laughs> është e vërtetë. Real na kolegët këtu. Slin, slin rada Allah. Ti rrad. Po shautrem ku denda si me atë ambient atje më dëdagger marrëon që apo e di si e shohun këto bletë. Jo, nuk e di si sh sh e shohun. Armand erion mos më lër vetëm. Aman se kush më eret më atë. Yeah, do jo. vish edhe ti. A thua? Besoj kështu. Miqë, rioni është rufë pritës kjo diskutohet kështu. Ë ndimon ta. Ky ka është rufë pritësi. Por, më disen më duket kaq e lodhur me këtë punë të teatrit. Ne sforcuar, po pse? Ti mendon se ajo do? Do ajon që të shkoj këtu puna. S'do, asim s'do. Dikush do, domethënë, po se dim kush do. Kthehemi pas fam këngën më e gjithë se është 8:28 minuta, mësh dashur. Camila Cabello, tan linda. Globen e Mercedesa Lana. Havana, oh nana. Hey, have my heart is in Havana, nana. Hey. hey. hey. traffic jam man. i was going to pay that girl like on oh, sound he go hey pay it on me can't try to cake on me get the eating on me wait on me then want to try to cake on me got the baking on me no, this is history and i'm making home me only want one like close range that thing if you could million understand me me i was getting moon like baby food and i will never i half of my heart is in her Mjesit mi të dashur, është koha tani të flasim pak për uh, diçka që mund t'ju vlej shumë në shtëpitë apo bizneset tuaja. Ëh, mm -hmm. dhe janë sistemet EcoSoft, të cilat janë sistemet certifikuara edhe nga organizata botërore e shëndetësisë dhe janë për uh, përgatitjen e ujit mm -hmm. uh, për të pishëm. Ëh. Çfarë çfarë është më të pastër? Patjetër, mm -hmm. është EcoSoft është një prodhues gjurmtar i sistemeve dhe trajtimit të ujit qi është themeluar në vitin 1991 në Ukrainë dhe sot është njëri ndër pesë prodhuesit më të mëdhenë në botë të sistemeve të trajtimit të ujit nëpërmjet teknologjisë reverse osmosis, mm -hmm. siç quhet. Me të ndër të thënë unë kam pirë ujë për një kohë të gjatë në Amerikë mm -hmm. në punë dhe ishte mm -hmm. shumë e mirë. Të mund ta them kjo nga vetja, nga vetë për 9 vjet aty. Akulli ftohtë dhe pastaj kjo reverse pa osmosis është një, mm -hmm. një po, është një pa hyrë tepër Domethën në pjesës teknike të gjës. Mm -hmm. Por është zbuluar nga një shkencëtar francez që në vitin 1748 dhe është një fenomen i cili uh, përdor ozmozën e membranave natyrale. Po me pak fjalë, është shumë interesante. Një jo. pastrim mm -hmm. total të ujit nga të gjithë pisloçet, pa pastërtit kimikatet e dëmshme, toksinat që mund të ketë para ujë është i pastërtfarë. Është i pastërtfarë kur ju e pini në sistemin e EcoSoft, mm -hmm. i cili ofrohet nga Teoren këtu në Shqipëri. Çfarë mprefshin? Ka garancinë e përshtatshme, pa. Më. Ka instalimin falas, ka shërbimin e mirëmbajtjes i cili është gjithashtu falas nga kompania Teoren. Dhe ajo që mua më interesoi shumë është se ti mund ta paguash me koste. Po, duke filluar me në si 0% interes si gjithashtu. Mm -hmm. Pra ti e paguan me koste, por pa akumuluar interes, ndërkohë që e paguan pra nuk të kushton më shtrent. Cësa ç'do të kushton dendonë se e do të kishë pasur paratë për ta paguar gjithë një herësh. Kështu që keni avantazhet e ujit pastër, të sigurt dhe të shëndetshëm gjatht gjithkohos brenda shtëpisë tuaj, për të pirë, për të gatuar apo për të larë. Keni gjashtë uh, faza trajtimi ose gjashtë filtra, teknologjinë reverse osmosis që garanton pastërtinë totale të ujit, mineralizimin, një element shumë i rëndësishëm që ujit mm -hmm. i jetë i rëndësishëm, i shëndetshëm. Keni pasojë mundësinë e blerjes me këtë sistem shërbimin e mirëmbajtjes të përijetshëm falas dhe produkti është ekologjik dhe ndihmon në paksimin e ndotjeve nga plastika në ambient. Tani kjo është shumë e rëndësishme. Mm -hmm. Për gjithë ju që jeni të interesuar që shikoni se si plastika na ka marrë përpara mm -hmm. në planet, por në Shqipëri veçanërisht, jemi vendi me ndotjen më të madhe plastike në Europë. 2 milion qese në ditë i shtohen ndotjes në Shqipëri për shkakun. Po edhe shumë shishe për të cilat nuk flasim apo bidona apo lloja amballazhësh tëra plastikës. Nëse ti ke një nga sistemet e tilla të filtrimit EcoSoft nga Teoren, do të ishte i përshtatur nga lista e tyre që kontribuojnë me shishe ujë uh, për të pirë. Po, do të shfutojmë nga blerja e ujit dhe ngjitja oh. e ujit në katër të katërt siç e kam unë për shemb <laughs> Teoren, kjo është më e përshtatshme. Gjithashtu është vërtet për mua që gjithashtu nuk e ngjis me nuk urris ujin sepse e filtrojmë. Um <laughs> Nice, okay. Faleminderit për vëmendjen tani. Surprizë, por ju nuk e di sa surprizë për ju se un këtu isha, por ja është surprizë. Kemi gati lojën. Oh, kjo është seriozisht. Fjala mbrapsh tani në klubin e mëqjesit. Isha ishte surprizë se ne nuk kemi bërë as vija. As vija si keni bërë për vija, i bëni shpejt, i bëni. Fjal pas fjalë mund të bëni vija atë, Ieri, Altinolta edhe Lori. Bëni gati. Fillojmë me fjalën e parë. Tam. Kjo fjallë, Zotrin, ka tre shkronja Dhe ju, kene vëjtë për një si në lap story? Jo, jo Po, yeah, okay. e, e do, po, ka telefonën, ka teknologi bërë, dhe, dhe shkrosh të me të për, tele... Oke, okay, se dhe shkrosh me... Ja ta përvoj një, një, mësar që me lënë Mirë Atere Kjo loj funksionon shtu, unë kam fjallë me tre, me katër, me pes, me gjasht dhe me shtatë shkronje Dhe me shtatë? kam edhe me 18 ieri, por nuk e di nëse do duhet që ta përdor. Okay. Shikojmë se si do të shkojë sa gjatë. Dhe loja quhet Fjala mbrap, sepse ne na pëlqen ta bëjmë në stilin mbrapshnish tash, por ta zbulojmë fjalën nga shkronja e fundit drejt shkronjës së parë. Prafillon nga e djathta dhe ecën drejt majtës, fjala zbulohet nga dal ngadal. Mm mhm. Shkronja që un themë më shkohë e parë për ju është në fakt shkronja e fundit, a, fjalë. Shkronja e dytë për ju është shkronja e para fundit, e treta për ju është e Para, para fundit dhe eksumerat Oke okay. Kjo ka tre prej qisej Shkronje e parë për ju është Z Z Z si zebra Pra mbaron me Z Lori i karën dërko ju Mund të luani tani Oaz Në 06 i dhe në njëzet 7122 06 i dhe në njëzet 7122 Bravo Lori wow. Oaz Oaz Oaz, Oaz. Ju mund shkronje të uajet Mënd tjetë o Azë? Mënd të mosjetë o Azë? Në tjerë më përve qik fatë Ska një të keqë Shkronja e dytë për ju është A A? Pa, pa. Është, a? a është A? është A po jo? është është A, a okay. Kushtë i Razilës? Unë i Razh po e e dhja me ë gërmër e dytë Ja, mm është -hmm. A o, a ti po mendon Nuk është o az Lori. Nuk është. Vjen keq, nuk është o az. Vërtet? Por shkronja e dytë është ta. A. a. Pranë shkruajmë një fjalë, një fjalë me tre shkronja, mbaron me az, duhet vetëm shkronja e parë. Nuk është o, sin o az. 0692070222. A hija vjen i pari ose ajo me përgjigjen e saktë tani? Vetëm një shkronjë duhet zonjës udrin dhe formojmë një fjalë me tre shkronja. Ja ku e keni numrin 069 27 22 2 069 27 22 2 Õshtë kjo të rajt e pashquar? Õshtë një emër mm -hmm. Gjinia mashkullore Të rajt e pashquar Që fillon me këtë gërëm dhe baron me Az Kota ti faz Faz ja. Faz Õshtë e pasakt Jazz E pasakt Altin, po mbi na siç fal. Mund ta prodhoi edhe njeriu. Mund ta prodhoi njeriu? O. Mosaj. 069207222 uh. kalon tani ose oh, keq. <laughs> <laughs> unë e gjeta më e gjeta. Edhe unë e gjeta Lore me vonesë. Së shto. Na Altin. Lore vetëm ti ke ngelur. Gaz. Brawa. Gaz është <laughs> sakt. Një pikë për altinin Dhe dy bileta për tesi 7-1-8-in për Ishte gazë për altin Në prodhon dhe njerë ju Kjo fjalë ka 4 shkronja Ju luani në 0-6-9-20-7-12-2 Fitoni tani Një dhurat nga Head and Shoulders mishdashur. Head and Shoulders The Old Spice A i që do vi pari Me përgjigjen e sakt Kësaj fjari ka vetëm 4 shkronja Unë do filloj ta zgjoj nga fundi në fillim. Me i pari në 069207222 do fitoj. Duratën mund ta tregosh jureni. Ka edhe produktet Head and Shoulders, edhe produktet All Spice të përfshira dhe meqenëse na fjala tek faqja klubive.lk kur blini produktet All Spice edhe Head and Shoulders ju mund të hyni në një short për fituar bluzat të kombëtarëve që luajnë në Rusi 2018 dhe gjithashtu një televizor 58 inch. Por kjo është për këtë fjalë. Kanë shkronjës së se. Shkronja e parë për ju është D. D. D. Shkronja e parë për ju është D. Katërt shkronja gjithsej. Emri Trajta e Pashquar numri 1-ës, gjinia maskullore mbaron me D pra. Shkronja e dytë për ju është I. Shkronja e dytë për ju Altin, Olta, Lorin dhe Jeri është I Olta Acid Olta thot acid, zonja zotrin <gjit> A C Id -del. Del Por nuk është të samet Ashtë të qëtë qëtë qëtë Del, por uh, Jo ja. Sa është të samet Më duhet të them që Olta do të mbash sepse un sa po bëra një njoftim që duhet të përfshijmë njerëz të loy, por tie zbulove është acid. Bravo Olta. Faleminderit. Bravo Olta. Ne do të lhajmë on Saturday. I merri atë. Kam ditën. Okej. Kujtes për fjalën tjetër thodet. Okay, Okej, le të kaloj durata për fjalën tjetër. Le të kaloj durata për fjalën tjetër me zgjasur sepse Olta nuk la asnjë që të luajë. Acid është sakt 3 pikë për Olta. Tanë. E gjetët. Një pikë për, pik për Altinin, një pikë pak e drejtë ai. Ëmër për Altinin. Krahasuar me 3 pikët e Mregullu është me të holtës Kjo fjallë ka 5 shkronja Shkronja e parë për ju është B Shkronja e 2 për ju është M Baronë si targat e Ministrisë e Brëndshme Më B Ashtu si që të do filojnë Pra është një fjallë që ka 5 shkronja në gjithsej Dhe Baronë me Më dhe Bë Lori duhet presësh Okay. 0, 6, 9, 20, 7, 22 Për ju Tani është koa Jebi Lori Shkëmb Shkëmb Pra fjallet do ishin gaz Acid Shkëmb Shkëmb Shkëmb Shkëmb Shkëmb Shkëmb Fjallet nuk është shkëmb Gaz, acid Kjo fjallën baron me më bë Ju më druani tani në 069-27-22 Beso e keni pasur kohet një aftuashme Shkronja rrathës është u Tani bëhemi si u më bë Si universitet Baron me umbë Pes shkronja gjithsej Baron me umbë Nuk kemi asnjë zile këtu në lojën tonë. Jeri, Altini, Olta kanë nga një zile, nuk i bien. Nuk i bien me dorë. Oj, dikush i ra. Olta. Plumb. Uau. Plumb. Bravo Olta. Plumb është saktë. Bravo Olta. Faleminderit. Bravo Olta. Ke 6 pikë tani. Altini ka 1 pikë të shkruar. Një pikë vetëm për Altini oskaj, un dhe Lores kemi fare. Ju s'kemi fare, më mirë mos kish fare se atë që shkrimë tani. Sa për Bela. <laughs> ka një fitues për dhuratën nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Joana. Joana Josh. ka thën plumb, 6 i mbron numrin. Bravo. Bravo Joana. Joana ka thën plumb, ka fituar dhuratën nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Këfia e Lgjash shkon ja. Ëh. Mm -hmm. Njeri kujdes. Shkruaj para për ju është k Luajmë për 2000 edhe në Cineplex, mi që tashur për filmin e të premtës Në krejmanë më të minë në Shqipëri, Qift Do të shkonit të premtën broma për të par filmin e zjedjes tuaj, që është premier Këtë javë në Cineplex Për do të zbuloni se cila është kënë fjallë Unë për javë gërmën e par për ju të fundit në fakt që është K Ka 6 gjisej Shkonit dytë për ju është I Ik Më baron me Ik Ik 6 shkronja që sejmë baron me ik është në trajten e pasquuar Numëri një jësë gjinja mashkullore Emer Shkronja e tret për ju është M Mik Mbaron me mik mm -hmm. Dhe djenë bas Gaz, acid, plumb Dhe një një fjallë që mbaron me mik Ka tre shkronja që du t'i zbulosh ti dhe treq që i kemi dhënë deri tani që janë mik. Atënt cilat janë tregërmat e para të kësaj fiale sipas tej. Jo nfarë gërmachimën do do të imejë një gërmancë. Sigurisht. Në armik do ketë. Si jeni uruar mirë? Ti më thua armik është fjalë apo? Armik mendoj. Armik është e pasaktë. Ja. Bin kësosh armik sepse Biun. Po. Oh. Oh. Armika vetëm 5, atëre Lori. Fialet e tjera kanë cin gaz, acid plumb, atomik. Atomik është e saktë. Ja. Lorin tabel me 3 pikë zona zotrin 3 pikë. Lorin. Kan fiksa gjysmë, ampa ni 4, 4 por edhe më, apo? Ja, po. Atëre 4 që janë më shumë se gjysmë e pikëve oltës. Pa problem. Për Lorin, problemi. Po ti dini pikët e të gjithëve ju me është... bashk nuk i bën sa olda? Jo. Ja. Sepse Altini dhe Lorin të mirush. kombinuar kanë 5 olda, vetëm ka 6. Ska që, është kjo fjala që na ndan. Kjo është fjala e fundit. 7. Pra fjallet Gati. kanë qënë gaz, acid, plumbë dhe atomik mm -hmm. Ka lidi fjallet po, Ka lidi së nërmallë A ju vjenë diçka ndërmend Ja, kim ju Po kam një ide Kenj një ide Jo, ide dhe jam e leg, mos i tuaj <laughs> Kujdes Kjo fjall ka 7 shkronja është në gjinin femërore Numri një jes Trajda pashquar E mër Filojm mm -hmm. Shkronja për ju është e Shkronja e të tëtë për ju është I. J. Shkronja e të tëtë për ju është R. Ju mund të luani për të biljeta në sine flexmi që të asho nëse të vini para mi që të mi prambaron me, rje. me rje. R. Me R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. Shkronja e katërt për ju është I. I. Prambaron me I. R. R. R. R. R. R. R. R. 4 ka edhe tre të tjera. Tre të tjera. Kuzhiraziles. Olda. Udhëz Olda. Shkrirje. Kë rë i rë e un del. del. Wow, bravo Olda. Bravo Olda. Je pa sakt. Jo, je pa sakt Olda, mbi kësh, nuk është shkrirje. Wow. Po zël. Zël, zël. Çtonja e katërt për ju është i. Po këtë e dam. E dam. I e dam po. Shkronja e 5 për ju është hmm? <laughs> <laughs> <laughs> <Amiri. Shë kemë? laughs> e rë? Do të jetë isha prapë për lojë Provëm dhe në timon të A mjeri Që ke mu? 069 207 222 Shkronja e 6 për ju dhe e fundi që i për jabë është G <laughs> Amalini mua i lutëm kont derit leti marri pikën e ngrihrjes ngrihrjes sakt nuk është shkrirje por është ngrihrje atëherë për ju gaju tani kërkoj që të lidhni bashkë miqdashun ta prisim mendjen e po pra ju e kishit shkrirjam sesa a mund të ekip tani se do të ngrihet vajti von mirë dakor atëre gaza acid plumb atomik dhe ngrihrja janë fjalë të cilat lidhja 069207222 këm pasportë Ju dëlemir se keni ardhur në klubin e Më mjesit, në valën e radios kombëtare Klave Fem, evenin e Crownin, e Clan Plus Më mjes, nga bulevardit të sportit të komit këtu në qytet, kudo që jeni, ju urojmë një ditë fantastike 20 qershor, gada sot miqdashur. 9:00 deri 10:00 minuta në këtë moment e po, 9:00 deri 10:00 vajti. Shkon në kush është vonë tani le të kthehet nga ana tjetër se përsohet bëhet gjë. Oh, Nesër. Do të jetë një ditë shumë vonë 9:10 e kamerës. Igu Fresku Filoj Vava Bonikati da një mishëdashur Sepse kemi për uh, ju një gjithë vogël Duhat ju uh, Ftoj në i moment këtu Për të zbëluar se Qfar tingulli misterios Për të gjojmë në këtë klip Ok 069 207 222 069 207 222 Mm-hm. Kto kam un për ju, nëse jeni, duhet ta shkruani tani. Dhe i parë që do të vijë me përgjigjen e saktë ka për të fituar një dhuratë këtu në klasën e mëmësit. From head and shoulder to all spice. Shumë mirë, nga head and shoulders dhe all spice për cleaning. Kujdes pra. Çfarë dëgjuan aty? Dërgojni të një nëse e gjenë do... Se më duke se pari do... ironike, si t'jimko. Nuk e t'jimë sa. Du, du, du, du, du, du, du. Pyhete është qëfar është? Pyhete është qëfar është? 0-6-19-20-7-2-2-2 Fjallë e ka jeri da një kolegja jonë këtun studio e cila në informonë mishda Shën bi gjerat që dishme nga bota Në fakt, Jebjeri... unë jem hobitor për vete, sëpse nuk e dhja që eksistant e një gjetil ja. mm. uh, Duke qënë se uh, jeni të gjithë të zonë me futbolin Që përmarin lusi 2018 Ndollin edhe gjerat të tjera në bot është ideja Po, ka edhe një, uh, po them, në të një të një të nko Ka e, një gjeshuet të basketbol Jo, <laughs> Robo Cup Le robo është, RoboCup është i ënor po. RoboCup. Eksplotimisht, por është ndeshje midis robotëve. Ëh, uh, kupa e robotëve. Po, futbolli. RoboCup, jo RoboCup, ëh, që, robo robo robo uh, që mbahet në këtë vit ah, ka nisur të hënon në Montreal të Kanadas, ku janë skuadra të ndryshme marrin pjesë nga 40 shtete të ndryshme. Okay. Jan pikërisht me të njëjtat rregulla si janë Footballi në futbollin me njerëzit. Jo, vetëm që të njëjtat rregull edhe për Për robotët, por është interesantë dhe sepse për herë të parë një gjë e tilë është kryuar në vitin 1996. Ka qënë një grupë profesorës që punonin në universitetë që kanë lidhje me teknologjinë dhe me gjëratë të kësaj forme. Mm -hmm. I parë i ka qënë një japonez, Hiroaki Kitano, dhe më pasë dy të tjerë, të cilë idesë të ti janë përshkuar i desë të ti, për të kryuar pikërrisht atë që quet Robot Soccer World Cup i pari fare, para është bajnë të urë në viti 1996 dhe që për ati viti, gjdo vit më pas ka pasur uh, ndeshjet të kësaj forme në përmjet robotve që janë dikutek 90 cm të larë, janë të gjithë prej alumini, kuptohet, mm. <laughs> dhe uh, dheri tani janë disa ekipe blendi që janë në kryve të klesifikimit, njëri prej ekipeve është edhe ekipi francezë që shuhet Roban, i kryuar pikër njështë nga Universiteti Brunë, i teknologjisë në Fransë mm -hmm. dhe me ndohet që në këtë vitin 2020 jo, vitin e, e kaluar ndeshë e është në bajtur në Japoni pas taj është në bajtur në Gjermani ka pasur disa shtete që e kanë zhluar dhe e kanë një pritur këtë loj uh, futboli por me ndohet dhe është propozuar ditën e djeshme uh, që në 2020 kjo të mbahet në, në Fransë për her të par edhe mështë, të më sketë më shumë shum, edhe, edhe <laughs> spektatorit <laughs> e në gjithë robotë <laughs> Jo, robot. Jan jan njerëz me robotë fort gjithë pjesa tjetër. A vështavar shumë fillon. Por ishte shumë interesante dhe nuk e dije që ekzistonte një ndeshje futbolli midis robotëve. Megjithatë, jeri, uh, përveç sportit të uh, futbollit ka edhe sporte tjera. Për shembull, sporti i notit është gjithashtu mm -hmm. njëri nga sportet që kur ka olimpiadë na fton për shembull që shikojmë ato garat Michael Phelps na ka knajtur ato tek ata në fundit po themi të tjer, po një dial në Hungari. Mhm. Mm Kalejën në mënyrë për të protestuar ndaj qeverisë për rrugën e shkatruar para <gjit> shtëpisë tim. Trego pak. Ajo është interesante sepse ka pasur probleme me motin dhe duke qenë se ka pasur probleme me motin. Po, probleme jo me rrugën, më rrugën më... Par, jo, në anëtar. Uh, jo, sepse rruga se është atbunka. shkatruar, por duke qenë se ka pasur derrëshe të shumta, aty është krijuar si një lum i vogël me baltë. Mm -hmm. Dhe duke qenë se asnjë nuk e nuk i ka hedhur syt nga rruga ku zotria jetonte, ai kam protestuar në formën e tij, është bër pak si Spider-Man sepse ka vendosur një maskë. Këy është shkat... më robaim, pra këy ka vendosur të notojë në rrugën e shkatosur. Është <të> oh, <i> <të> shumë ujë. Ah, delfin e shqoi. Ah, <të> do si delfin. <të> <Okay. të> Megjithatë, ka rezultuar pozitive protesta e tij sepse janë marrë masat dhe më pas kanë shkuar për ta rregulluar rrugën. Atë rrugën, po. Ba. Janë rrëdhë 15 metra, mi shtashur të rrë, në ishtë, në shkatruar a Euronews-i e ka patur videon virale edhe në seksionin no comment, <laughs> por është në kecel të Ungaris, ku aqe prishur shurugas, që rrugas, aqe bëhet baljë. Ta një kjojnë qënë si shumë rrugë në Shqipëri me thëmë drejtë, <laughs> në në qëtia që madhë, kemi në tona si që... Por me gjitha në kjojnë ka gjithur formë interesante të... Pa tjetër, që ose ti... Nisa e kanë gjuhetur dhe butala, në faktë. Jo, është çampar, por mua më duket e lezetshme. <laughs> Sa është budalla ai? Edhe një form ndryshe për të treguar <laughs> proteinë që shkon budallë. <laughs> ai ka dashur që të bëj diçka. Dhe për këtë gjën, ka më shurrovet e banjës, ka ashtu ok, dakord me syze të ujit. Është gryer në ujë në luç, do bëj një dush ashtu. Sa është budalla? Jo, jo, s'e jo. banat, sepse videoja është ka xhiruar në gjithë botën dhe më pas njerëzit janë e kanë parë. Dhe autoritetet pikërisht në këtë vend të vogël në Hungari kanë shkuar dhe më në fund e kanë rregulluar. Bravo qofsh. Rruga në Kecel tani është, në, është... e thatë kështu si. A <laughs> është shtruar? Bravo qofsh. Bravo qofsh. Faleminderit yeri. Të lutem. Ja ku dëgjohet me interesur lajmin e fundit, tani kërkojmë që të zjidhim se çfarë është ai misteri ynë. Tëri. Tingulli misterioz nëse e jeni anëna e shkruani, kthehemi pas pak, është pothuajse 9:17 minuta këto më, më ende moment hmm James Blunt of <laughs> me love me better tani people say the meanest things yeah, i have been called a dick i've been called so many things i know i've done some shit that i am deserves it but that that don't mean it doesn't sting standing outside a bar would have said y'all beautiful but i used that line before now i have my share of shallow nights cuz i was scared to get it right so i was hanging with whoever but baby them you you love love love me love me better you love love love me There's been times I gave myself to someone else to someone lesser than you love 2 hours tread in water And Baby I know you know I got an eye that wonders But right now in this car while we're driving to your sisters all I'm looking for is something that's for ever Baby then you you love love love, love me love me, me, love me better. better You love love love me There'd been people that i've loved before but they were something less a cause you love love love me love me better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 To someone else, to someone lesser than you Love, love, love me Love me better James Blunt në klubin e më gjësit zonën zotërin Yeah Yeah Yeah Yeah Hami Cë që është ti? E talësh? Ja, më së kam që Në zonë njërë një nga këta sëksisë që ka shkojtur Që farëm? ngjë nga këto prallat etia. Ëh. Mm. Thotë, cilë është diferenca midis uh, vajzave 8, 18, 28, 38, 48, 58, 58 e 68 vjeçare? Dhe përgjigjja është kjo. Kur janë 8 vjeç, ëhë, mm -hmm. duhet i tregoshin prallë kur e çon në shtrat? Po. Kur është 18, i thua një prallë Le <gjur> të zonë ah një sekond. Kur është 10 vjeç, të zonë strat dhe i tregon një prall. Pa. Pastaj kur është 18 i tregon njëherë një prall, pastaj çon në shtrat. Mhm. Kur <gjur> është 28 nuk ka nevojë për prall që ta çosh në shtrat. Kur është 38 do thot ajo një prall, me pastaj shkoni të dy në shtrat. Kur është 80, 48 vjeç, ajo do të t'i tregon një prall që të mos shkoni në shtrat. Mhm. Mm kur është 58 vjeç, ti qëndron në shtrat që mos dëgjosh prallën e saj. Dhe nëse e 68 vjeç e çon në shtrat, kjo është i fra. <laughs> Super. Që është e gjë interesante. Faza e 8-18 deri në 58. Po kemi edhe një tingull misterioz, <laughs> miç dashurrcili na kanë thënë gjëra të ndryshme deri tani. Gomar është gjëra që më vjen ndërmend, <laughs> <laughs> Zebër kanë thënë. Gjoka pik jo. gjithashtu dhe asnjëra yeah. s'është e saktë. Elefant. Ja. <laughs> yeah. Mëun çu kapiko çka dihet. Jo, çu kapiko i shkretscas në lidhje me këtë. Duhet sigurisht vegl muzikore ndonjë. Mund të duket si vegl muzikore, mund të jetë deri, kuj dihet. Oo, mund të jetë? Vërtet? Mund mos jetë, mos jetë, ajo është ungurin në fund, do të sasia si vegl çu ungurin në fund. Po si, po si. Ska, ska kuptim. Një ungurin. Një ungurin cel. Megjithatë është e bukur, nuk e di pse nuk çon. Të thëmë umë se të përqenë njeri, përqenë e pjeza. Ja, ja, më përqenë ja, pjeza ja. e ja. parë. E umë, me ati, a shumë përqenë, po në fakt përqenë e pjeza. E, <laughs> ja. <Ja>, di qëma. <laughs> Qa e shpër? <laughs> nuk, është gomar, zohen, zotrin, nuk është një gomarë, zërën, zotërin, nuk është një gomarë. Të të të një, është një tingullë misterios, këmi thëmë. Kjo një, e kemi me, me mbodën e kafshve sotë. Sepse kemi folur me herët për kuvendin e Shqipris Dhe censurën që të ashtua kemi pasur nga një gjarëpër E sakta Më fali, kemi pas një gjarëpër <hën> Një gjarëpërin me kuvendin e Shqipris Por uh, um, Dishemi <hën> të Ustë i Amerikës vërjore Ushu Amerikët E në faktë se ishëm nga kuvendin E di, e di, i qëtë Gjarëpërin më i rezikshëm nga Amerikës vërjore Jeton në këtu, në këtë vend Në këtë vend të shteteve të bashkuara. Edhe një herë tjetër. Gjarprri më i rrezikshëm i Amerikës Veriore jeton këtu, në këtë vend të shteteve të bashkuara. Në këtë vend Pipi të shteteve të bashkuara. Diun se si do të jesh zhprehur. <gjohet> në një vend të shkretë, i <gjohet> vonë <vënd> të humbur <gjohet> në një vend të harruar. Jo. <gjohet> Ishullor. Jo, jo, jo. Gjarprri me zile. Çfarë? Ka rënë <vënd> me temperaturën? Po, ka, domethënë ka më shumë të mardhur. Do thonë. Hey. Okay, mos u shqetëso. Oke, mirë, kto vizimet <laughs> <laughs> <është një dëllitime laughs> e vogla <gjo. laughs> kam me jetë. Ësht një ndërtim i vogël kjo. 0692070222. Un po i thosha pak më herët që meq jemi në Amerikën Veriore dhe ka të bëjë me gjarprin më të rrezikshëm në Amerikën Veriore. <laughs> po mendojë që nëse është një nga vendet, Amerika Veriore teknikisht fillon me Meksikën. Po. <laughs> Meksikë, Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Në sa harta, Amerika Veriore përfshin edhe atë që quhet Amerika Qendrore. Edhe shkon deri në fund, pastaj ku takohet me Amerikën e Jugore, dhe thuhet që ka një veriore, një jugore dhe qendrorja është më tepër një konvencion, po thani. Por i bie që në Amerikën e Veriut ke sh vende të nxehta, ke sh vende të ftohta, dhe gjarpri më i rrezikshëm un jam i gatshëm të vëbas, sepse nuk e di me të ndërtën as përgjigjen e Censurues altinit te DEA se cili është gjarri më i rrezikshëm. Kujt po jeta na konda kanë përshthyen? Për. Nuk e di pra. Në fakt un pash një listë dhe janë 25. Janë 25 florë. Cili do të ishte po, jam, po cili do të qoftë gjarri më i rrezikshëm në Amerikën Veriore? Un vë bash që nuk është një gjarr që nuk rritet në pyjet e Kanadas mm, apo mm, në, po, është vërtet. Në malet e Montanas, andeja. Absolutisht. Sepse në është ftohtë. Mm. Gjarri duhet të jenë nga nga vendet më të nxehta. Më të nxehta. Po. Kujtove ai gjarri më i zille për shkak të ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç filmat me muzikën e Ennio Morricone. Mhm. Mm etjëre etjëre si këto. Prandaj tjejëm edhe një herë, si mund të jetë ky vend në shtetet e bashkuara të Amerikës ku jeton më i rrezikshëm gjarprimve të Amerikës Veriore? Gjarprimi më i rrezikshëm i Amerikës Veriore jeton këtu, në këtë vend të shteteve të bashkuara. Si është ky vend nëse e gjejmë dot 069207222 për ju dy durata në kryeminësiit deri tani për censurën kujdes. Ne shqim tani me muzikë ambient të dashur. Ora është 9:25 minuta në klubin e mësesit në Radio KBFM reklam plus. So tell her stranger who for you are Why won't you tell her who for you are So tell her stranger who Prakerea, ce domneşte printre nori Şi simt durerea, ce ne bate pe amândoi Ascut tëcerea, ce domneşte lângë nori Şi simt plăcerea, ce ne paşte pe amândoi klubin e mëjesit. Ushimet prishën shpejt gjat verës për shkak të rritjes së temperaturave dhe baktereve që shumëfishohen kudo. Ja lista e ushimeve që prishën lehtë gjat stinës së verës. Qumështi përmban një bakter me emrin Lactobacillus që aktivizohet dhe shumëfishohet me ritme të shpejta gjat verës, që shkakton edhe prerjen e tij. Gjallpi është një nga ushime që prishen më shpejt gjatë verës, nëse nuk e vendos një gjallpi në një vend të freskot hatë herë nësi përfaj që të ti do të formohet një shtrese bardh, e fort dhe e trashen në nënkupton pranin e baktereva. Gjiza, kosi apo dhe akulloria janë te për të shishme dhe e freskën trupin gjatë verës, por të treja këto kanë tendenësën të thartohen, la i duhen bajtur në frigurifer që të nësë prishen shpejt. Bostani mund të jetë një frut veror, por ruajtja e ti në frigorifer është të i bësore për sigurin e ti. Nëse mbani në vend të hapur për shumë ko, Bostani humbet gjaldërin e ti dhe prishat. Boronicat janë njënga fruta që mdide në verë, por që nuk rezistojnë as pak gjatë. Ajo që duhet të boni është i vendosni të palara në qeste dhe të i ruani në ngryrien e frigoriferit ku mbeten të mira për muaj me radhë. Perimet me bazë ujore duhen ruajtur në një vend të freskët gjatë verës, domatet kungujt e njëm dhe kunguleshkat kalben shumë lejtë në verë. Nëmbëtsirat i duhen të gjithë, por kremi pasi qëris nuk i reziston të të vapës dhe mund të prishet sa hape në bëllë të sëtë. Mishë i pullës është një nga ushime që prishen shpejt gjatë verës, këmishë duhet ruajtur në temperatur të ullët frigoriferike që të ruhet cilësia e tië. Portokallet gjithashtu nuk rezistojnë gjatë në verë, duke qenë se portokallet kanë shumë lënë nga tonë nuk mund të ruen gjatë në ambjent të hapur. This is Club FM 100.4 24 minuta në këto mente ju jeni me klubin e mqesit në valet e radios komptar e KLAV FM dhe në ekranin e KLAV Plus gjithashtu së në esotri një përshëndecim 20 që shorë sot, dita ka nisur He, uh, kemi një fitues, mua nuk më zhjadri shumë kjo Jeri të pëllqehu si... Fitingur Edhe mua me të ndrejten Pa të hungurim më në shumë Porë mm, Super Qa në sholë të fitues ja? është drejtë. Vajzë po djal. Ës vajzë, është Aurora. 968. <laughs> Ës <është> Aurora <laughs> miq dashur <mjistashën laughs> e cila ka fituar. <laughs> Bravo të lutem. Ës sakt Aurora ka thënë Dreri. Kjo është përgjigje sakt. Ës një drejt pra që dëgjojmë vëmendje edhe Olga, ti jeri për ty edhe <laughs> <laughs> <tijen, tijen>, <laughs> <laughs> mm -hmm. një herë ti djal. Mhm, faleminderit. Ës një drejtë tilla, ja, shikoj këtu. Nji super. Ti ke edhe një imazh më i bukur. Që do të shkojmë me ato. Wow, sa i bukur. Mirë, i jesh Olga. Faleminderit. Ç'është bra? Ndërkohë që mbetet censura, ajo do të do të çëndron. Do të çëndroi, kam edhe një fitues për këngën e ditës 375 i mbaron numri Albës dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Të lumt. 375 i mbaron numri Albës dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Filmat janë të prëmtuar, miq dashur. Sot kafe ka mbaruar uh, pothuajse njëkohësisht me shkajna, edhe mua mbaroi. Jo, njëkohësisht me emisionin, mua ka zgjatur. Ja, okay. Në zoti ka zgjatur se ndryshe do të bëjmë. Ka zgjatur se kjoja kafe mba. me ujë që bëja ti për sendër duhet ma bësh. Ndoshta mbas emisionit sot a nesër, ku do bëjmë një foto dhe e hedhim në internet. Kjo për sendër duhet ma bësh edhe mua njota. një tani. Nuk ka nevojë, nuk ka nevojë që të ndodhi domosdoshmërisht gjatë emisionit. Mjaft ti të më bësh mua një kafe. <një, një, laughs> Me akull. Ka problem Olta Sedrën e lë çdo dit në shtëpi në gjum. Prandaj ti po thonë që Olta është njëri pas sedër? E ka lënë në gjumrë pra në shtëpi, e nuk emisja. e ka zgjuar fare. Për shkak se. Tahat si joja me me stil, si joja me lezet, por mua s'pëlqeu. S'pëlqeu gjokshou. Ta rregullon dy herë për të lënë Sedrën të ndenë në shtëpi. Olta kuroj që ta lë dheu vërtet Olta. Ka një dekanth që ecën pas sedr fare. M'fan lo gose? Kanë sedra. Çpo <laughs> i gjen politikanët që s'kan. Po i gjen gjë. Si kokra mollës janë, kjo në rregull e ka. Et ça et ça të tjerë. Tash ta provoj edhe unë. Nice. Politikanët nuk do doja ti. Uh, ti merr je si shëmull edhe para se kanë parë lalë edhe kur s'ka sedër i futi parë të më më edhe mbulon me. Ktu <laughs> po. Me parë kështu. Ktu më kap. Kështu që mos e çaq kokën shumë. <laughs> Ka parë shumë politikantje, do e të bëja, këshu ka kam parë une, këshu qërash, po... Po mund të abëjmë nesër. A, e... Apo mund të abëjmë jo, një, dhe ta një, po. E kon? bëjmë, pëse më se bëjmë. Betëm që se do në fillojmë të presim të emisionet shkurtë shumë. <laughs> dhe... Gjusë <laughs> <laughs> të vërën e orënë. Po tje e kam parë shumë, sepse... Po më vjen keqë për Lorin, që se të stëpër. E, pra. Të për me të jam do të luajmë kë kanë parun tani në klubin e mëngjesit. Je bi eri? Je ro i gati? Për një gati. Kë kanë parun këtu në klubin e mëngjesit, po. Ësht mashkull? Është me hile i eri sepse nga i thashun që më mori mendja që ishte me hile. Kan par politikan edhe detyrimisht. Të... <laughs> e saktëri është një politikan mashkull që e pa zgdia është mbi 40. Jo, Eri, gabove. <laughs> Okej. Okay. Aldtini. Ësht dekoratori i bashkisë. <laughs> jo, zotëri, nuk e kam parë dhe dekoratorin e bashkisë Tiranë. <laughs> uh, për Tiranën okay. tek ish dhe mos e kishit për Fier. Jo, për Tiranë. Në Fier Armando Suba jemi në AZTS Gand. Po vazhdoj me Alta. Pra kishte parë një deputet. Të gjatë. Bëra Alta. Me kostium. Io, tá, que se haste um castiom. Nós estamos a castiom banha, para os patalona, de né? Vamos acampar. Xé, xé, xé, xé. Pois tá. Io ir. É que parar no rug. Io ir. Io. OK. Até a Sibart Socialista. Io altim, bien que. E para des. É que parar na Kofi. É que vamos parar na Kofi, zona Zotrin, é que vamos parar na Kofi. Ne kam parë këto në Rogner. Ato do të thoya, e ke parë në Rogner. Në Rogner e kam parë, në Rogner parë kam. Mhm. Jeti Olta se i afër. Hajde Olajim, debodet i PDs. Ka qenë në lajmet, po të fundit, themi dije par dia par dia këto ditë. Ështu. Është ai forti. Muli. Është 9:40. Muli, po di, digjë sholta, digjësh. Është 9:40, sholta. Të haruam në furr edhe Olta digjet zonën e Çdring. Nuk është flamur në oka i pëdës? Amban Suza? Dieli vetëm Jo I fillon e mërë me Dieli vetëm Dieli vetëm, ok, vazhdoj i jeri I bitini, jo më i këti Udoj gjo I fillon e mërë me e Me e, me e Shoku i grita dumes Oh, prapë këtu në rogë në ishtaj E së E ka gjithur Altin Sula, i mi shtashur është e së Devo De vëti të zbëra bashkë atë. Ai ja këtu rri. Do ket marr në zyrën e Rogner. Jo, jo, jo. Se kam parë në zyra, kam parë duke ecur në hol. Në no, holin e hotelit. <coughs> e Masi në holin e hollit. Ma si ka shkuluar mikrofonin e Leon Belis, kam pështypenun, mm -hmm. ka ardhur këtu uh, sepse thon se është relaksuar këtu. Ervin Saliniani kishte shkuluar uh, mikrofonin domethan si raportonte një media ku do në limë ajo vargun shërë ka rrihur se nuk ka rrihur, nuk do të ka zgjurtyer, ka pasur kashavi të vogël. Edhe ai kështu, çe smontoi dhe remonton prapëse. Pastaj heqet e fiet tak tak tak dhe merr kështu. Si ai duhet ka telefon. Nuk e di si ja ka shkullur, por thonë që ja kanë shkullur pra. E kanë hequr ose fikur ndoshta, mund të ekshë fikun. Ose. Tisha undër shkulja prizëm. Është më e thjesht. Ose ulë automatik. Ah, kam mëse. Stam. Kështu. Ehm, um, kemi një fitues edhe në lidhje me këtë. Olta do të na në nxjerrë në një moment. Po, faleminderit Olta, më thotë është Rakela. <laughs> është Rakela, zonja e zotrin që ka fituar me numrin 331. 331, më thotë Olta. Ti je letra për Nosin e Plex. Bravo Rakela. Bravo, bravo. Ti e gjende para? Ne do duhet ikim tani. Seriozisht? Marrim rreth. Seriozisht. Do më ne vici ti? Marrim edhe një chic. Mirë. Po i lezoj. Nëse ti s'm bën një kafe nga Nescafe Azera, un nuk rri më. Ose nëse ti më premton që do më bësh. Do ta bëj. Të përkutoj. Premtimet e tua që s'kan më asnjë vlerë. Asnjë vlerë. Aman tani. Janë vetëm vetëm më dha. Kafe, thos. Nuk ke gënjer pafundësisht. Nescafe Azera, në sotrinësh janë miks i ri i ofruar nga Nescafe. Ja. E cili është i përbër nga 100% kafe arabike, pa gluten, me gjithatë mira dhe është me thënë drejten Shumë kafe e shishme do tishtë e fjale që për dorë Më përqenë shia e saj dhe Ollë të më premë tonë se të më bëj edhe me Agu të pasi <gjitës> Nesë kafe a zera, thonë njërzit e nesë kafes është e shkërqyër për kafe me Agu përveshe për Espreson, italian <gjitës> por, por këtë fakt unë nuk mund të ja konfirmoj Re Realisht nuk mund të them me gojnë plot që është E shkëllqyër me akull kremose, së shënë ata kure tunë e kure bënë që, mal. sepse Olda nuk më bënë <laughs> vetëm kish... me fjallë. Që që fjallët, fjallët janë fjallë, ato... <laughs> që barat, kish të kish rogon, shumbul, që të të të të nërë? Po, vajrët, kërë të të shmën rogën, përshëmbull, do të të bëjë shoqëa një nësë. Shima e, e po në të të fjallë në rogë, e... e Shikë <laughs> Olda! Pronari jot, urdhro. Pronari jot kam kam taku pronarin tani. Nuk ta, intereson fare këtë takurt. Pronari jot. Thjesht un jam mort. A vete kështu un ty? Një gazetarat jeni shumë çuju. O pronari jot, e dim shumë mirë neh që pronari osë fare këtë javë tu. Edhe a, ashtu. Edhe, dash, edhe mos na bëj shumë gjë si kështu se. Te gjithu javën e gabuar. Shërbimi paguhet, vetëm kaq të thata. Është vërtet. Un dua vetëm thithja Betëm pak, pak fare dhe mënde, sepse ishe një përplasje e vogën me kërëtare në bashkisë, edhe një uh, gazetare të televizionit Fax News kam përshqyre okay. me këtë rrasë. O që pati shër? Po jo, nuk e di, ajo i bëri një mpjujete dhe e rioni i foli për pronarën e saj. Betëm një, oh, do mëndë, na okay. nga anë teknike kam, korrigjimi vetëm që kam, sepse mund tjetë ashtu si ashtu. Po njerëzit nuk kanë pronarë. Do mëndë, teknikish njerëzit nuk kanë pronarë, Kafshët ndonjëherë kanë pronar, pronari i qenit. Për, të, prënoyen, po edhe për këtë madje ka ka lëvizje në botë që të moson pronari i qenit, po miku i qenit, mm. sepse pronari di çka. Do nën konë pronarëve, ai ishte ka sklavo pronarëve, po ajo ka mbaruar. Edhe ndoshta është fjala mund të jetë pundhësi, apo kujton se çfarë mm -hmm. që është më dinjitoze se sa pronari ot apo pronari asaj se duket sikur njerëzit pasaj janë objekte dhe mund të jetë në kufitë Mos mirësjelljes. Kthehemi pas 21 orësh në klubin e Mëngjesit. Që origjinali është ashtu po. Kthehemi mm. ose punonse edhe okay. si të them mirëse. Mund të duket sikur unë dua të ofendoj atë të përul, por por jo ti e di unë të dua shumë. Kthehemi pas 21 uh, një orësh pushim. Ciao. Truth in my lies right now are falling like the rain so let the river run He's coming home with his next rap to catch black sweat jackets and dress slacks mismatched on his press jacket is a sex sad and cheap just wants to take a binge and get back It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all this internet chats and guess it just happens to be moving on to the next. Actually just shit on my last chick and she has got my ex lax. Cuz she loves danger. Psychopath. Can you not fuck with no man's curl even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back, knife in hand says their relationship's hanging by a string. So she's been on the web lately says maybe she'll be my queen Stacy despite a man.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 I revert to the studio like coal in the wall Diners, don't have to be reserved in a booth I just feel like the person who I'm Turning into, it's irreversible, I Prayed on you like it's church at the pew, and now that I got you, I don't want you, took advantage In my thirst to pursue, why do I do This dirt that I do, get on my soapbox And preach my sermon and speech detergent And bleach is burning the wound, cause now With her in the womb, we can't bring her in This girl should have knew, to use protection for I bid into your forbidden I've fruit, fuck I've been a liar, been a thief